Хоч полковник також класний мужик, бігає як молодий і по м'ячу влучає, навіть гол їм з Андрієм забив. Нічого, у нього, Дмитра, удар правою просто гарматний, аби тільки м'яч добре ліг. М'яч ліг добре, Дмитро розмахнувся, вдарив і... І м'яч полетів далеко поза межі поля, туди, де стояли машини. Дзень, бокове скло сітроена. Там, де сидить пасажир, тріснуло і розпалося над Зуским. Дмитро не знав, куди подіти очі. Молодець, класний футболіст. Догрався, показав удар. Улучив. Ото ще нападник, ото ще воротар-дірка із команди решето. Я ненамисно, я... «Не журися, козаче, нічого страшного не сталося. Не мерседес, не такий вже й дорогий ремонт. Та й тютя Валя з дня на день привезе нову машину». «Тютя Валя? Ви знаєте тітю Валю?» «З дитинства. Вона ще пішки під стіл бігала, коли я її знав». Дмитро уявив, як тютя Валя з її красивою високою зачіскою, перетягнутою довкола лоба хусточкою, «У модних літніх штанах бігає під стіл», – засміявся. Дмитро нічого смішного. Ти розбив скло. Дороге скло у дорогій машині. Догрався, здоровенний хлопчисько. А б'єш вікна, як дитина. Футболіст!» Заспокойся, неточко. Подумаєш, втрата. Не така вже й дорога машина, і скло зовсім недороге. Накартай, хлопця!» Дмитро не знав. Чи йому, що цей дядько так рішуче виступає на його захист, чи обурюватись? Не картай. Проте факт залишався фактом. Надвечір похолоднішало, і в машині повівало добрячим вітерцем. Не сядь ззаду. Дмитре, укрий маму ковдрою, а то ще застудиться. А що ви все командуєте? Визвірівся чомусь Дмитро, пробуючи показати зуби. Мама сама знає, що їй робити. Я забагато командую. Аж знітився чомусь журба. Може, і забагато. Я, Дмитре, директор заводу. Звик командувати людьми. Тим паче в аварійних ситуаціях. Ти вже вибачай. А ти, не досю, не давай собою поштрукуватись, якщо я забагато собі дозволяю. Кричи «Рятуйте!» А може мені подобається, коли мною командують? Може, я все життя чекала, щоб мною поштуркувались? Невже вже це сказала його мама? Його горда, його красива мама? Дорога небезпечна Перш ніж показувати машину журбі, Віктор добряче вимив її, щоб дорожній пил не псував зовнішнього вигляду. Машина вилискувала, мов, щойно з конвеєра. «Оце, ляля, оце догодив Віктора Івановичу, оце вгадав. Саме те, що потрібно. З мене пляшка!» Розкішна чорна машина справді мала представницький вигляд. На таких і в Німеччині будь-хто не їздить, а в Тернополі тим паче. Журба був не просто задоволений – він аж світився. Світився двічі від того, що машина виявилась саме такою, якою він собі її уявляв, і від того, що сьогодні знову навідався він – чоловік з пакунком. Візит цього хлопця завжди підіймав настрій. Того, що в пакунку, стане на ще одну таку машину. А вона вже оплачена – і не те, щоб журба так любив гроші, і не те, щоб вони стали головним у його житті. Просто що там не кажи, а добре, коли вони, оці зелені друзі народу, у тебе є. Віктор почав розповідати про труднощі, яких зазнав, вибираючи машину, перевіряючи двигун, щоб не підсунули тухле яєчко, хоч зовні і гарно розмальоване. А як страшно було гнати таку лялю назад. Зазнали вони з Валентиною страху. «Охочі поживити чужим добром не перевелися на наших дорогах. Всіх не заарештуєш?» Навчені гіркою долею гнали машини без зупинок через Німеччину і Польщу.